يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها o kulle muhdethetin bidhah, o kulle bidhah të ndolale, o kulle ndolale t'in finnar. Dëndëruar besimtarë. Pjesë e pandashme e të uhidit, e njësimit Allah subhanu e ta'ala, është edhe mohimi të avutit. Nuk ka mundëthi që një person ti jetë besimtar i vërtet në Allahun, Nëse aji nuk muhon adhurimin e shdojgjëj e tjetër përveç Allahut më adhuruar Aji personit cili thot Allahut duhet adhuruar Dhe adhurun Allahut Por aji bashkë më Allahum Beson dikët tjetër përveç Allahut Ose nuk e muhon adhurimin e dikët tjetër përveç Allahut Dhe jebë të drejt njerëzve Edhe pse vetë aji nuk e adhurun dikët tjetër përveç Allahut Por jebë të drejt njerëzve që ta adhurun që të duhet në pa A i nuk e ka më huar të agutin Edhe për këta rësue Të uhidi ti është jazjesuar të këllohu subhanu wa ta'ala Sepse të uhidi vërtet Kuptimi vërtet i fjarës La ilaha illallah është që njeri të më hoj adhurimin E gjdoj gjej e tjetë të përveç allahut Edhe këta adhurim që i tako më të më allahut Ja dedikoj me vebra vetë më ti Nëse njëri uja dedikojnë në adhurimin vetëm Allahot, por nuk e mohon në adhurimin në të shkajt jetë përve të përveçë Allahot, a i është gjinështarë në pretendimin e ti që pretendon se vetëm Allah o adhurot, sepse a i me goje thot dhe e beson që është do kush ka të drejt të adhurot, e që fardoj në e kohë që to ka është Allahot, njëzet janë të ti se a i ka kryuar, a i i furnizon, a i i kujdeset për ta, a i uje pjetën dhu me shpirtën në tyre, d edhe kush jep të drejt njërzve që të adhrojnë dishka e tjetër ose mendonë sa ata kanë e kanë të duhet të drejt ose sa ata nuk qënë të dalë nga feje e vërtet edhe pse adhrojnë dishka e tjetër për në që allahut a i nuk e ka muhur të agotim fjallat të agot në gjunë arabe dhe një fjallat taga dhe taga dhe thot tatej kalosh kofijen kësh koptimi gjusar Ndërsa thjarët tagut këtë termë i cilë është përdorë në Kur'an edhe është përdorë në argumente të sakta fetare, kuptimi ti është, si që ka, për, si që ka përkufizuar Ibn Khajim e Gjozi, Allah Mëshirov, thotë tagut që uajtë gjithë dhe personë i cilë e ka te i kaluar kufirin, e ka te i kaluar kufirin e ti, Do më ne kaqosur vetëm 10 gradë, më tepër sesa ti, ajsa njerëzit e adhurojnë atë përveç Allahut dhe i shikojnë kënaqur me këtë adhurim, ose ndjeqin atë përveç ligjve të Allahut, ose i binden atij në kundërshtim me ligjet e Allahut. Nëse një person e tejkalon po kufirin e tij dhe ngrenë në 90 gradë që njerëzit e adhurojnë atë dhe i shikojnë kënaqur, ose ta ndjeqin atë në kundërshtim me ligjet e Allahut, ose i binden atij në kundërshtim me ligjet e Allahut dhe, dhe i fton njerëzit për të ndoë gjëje, Ky është taguti. Ky është taguti për kufizimin e tij i plotë, t'i cili e ka dhënë bilqaimën joziye. Edhe këtë na ka urdhëruar Allahu i madhhuaj që ta mohojmë përpara se të, për të themi kemi besuar. Prandaj Allahu i madhhuaj ka thënë në Kur'an: "Fameen yakfuru bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati l-wuthqa." Fidh Allahu në Suren Al-Baqara: "Kush e mohon tagutin" edhe e beson Allahun, a i është kapër për halkën më të fort, gjegje gje të regon, që a i përson që nuk e nuk e mohon të agutin, a i përson nuk është kapër për halkën më të fort, dhe më thënë halkën e besimit të vërtet, edhe kush nuk kave për të halkë, a i është i shkataruar të ka loj madhuruar. Edhe si shë shikon e loj madhuruar në fillim, ka thënë kush e mohon të agutin, ka vendosur mohimin e të agutin pë Mohimi i të pagut dhe besimin Allah, idea, shpi, në Allah nëse ideja kur ti jeni në shtëpi përpara se të futesh në dhomë ditë dhe ta zbukurosh do ta pastrosh. Edhe zemra e njeriu po nuk e pastron nga pyllëjit e shikut përpara nuk ka se të mbushet me iman. Prandaj mohoj çdo gjë përveç Allahut mëdhuar dhe besoj të më Allahut mëdhuar kështu plotësohet imani vërtet i, i njeriu. Gjithashtu Allahu mëdhuri ka i kalavruruar ato të, të cilat e kanë toldësi si që mohojnë pagutin dhe thot ulrine gjithënë but paguta e i ja, ambudoha wa anabu ila allah lahumul bushra fabashshirul baqa fatallahu madhura ata tocile ata tocile distancohen nga taguti dhe nuk e adhurojn ata dhe drejtohen nga allah madhuruar don i kthehen rrugës për allah subhanahu te ala për tash për gëzimin dhe për gëzojë robërt për gëzojë robërt tucile te bëjnë tullëgjë nglargon nga taguti nuk e adhurojn tagutin as nuk e adhuron ata duke i bërë sërç dhe duke besuar që ai ka cilësitë të allahut Azuqahu alruina te duke ndjekur ligjit e tij në mënyrë totale siç duhet ndjekur ligjet e Allahut dhe astuk i binden atij siç duhet bindur ligjet e Allahut subhanahu wa taala, këta janë ata që janë distancuar nga tokuti. Ndërsa ata të cilët i bëjnë serioz dhe dikujt tjetër veç Allahut, ose ata që i binden dikujt tjetër veç Allahut, në bëjnë halal dhe haram, ata e kanë marr këtë titër zotër veç Allahut dhe kanë adhuruar tokun dhe nuk janë distancuar nga tokuti. Dhe kjo është qërështje madhore Kjo është aqë thelbësore Dhe aqë kryesore në fenë islame Sa Allah i madhur në ka të rëguar në Kur'an Që kjo ka që në sunimi e ardhje së profetve Profetve ka në ardhje për dy sunime Këto dy sunime janë Allah i madhur e thotë në Kur'an O lekat ba'athna fi kulli ummetin rasulen E një budullahu a gjëtën i bud tagut Ne kemi dërguar në rëzdo umet profet që ti thonë atyre Adhuroni vetëm Allahun Edhe largoni nga taguti Po që se imani dhe ishë një isak Pa largimin nga taguti Ata do të dhoshë nërdojnë vetëm Allahun Por atësa U kanë dhe në adhuroni vetëm Allahun Dhe largoni nga taguti Sepse nuk mundet që njëri u të qëtë besimtari Pastër i vërtet në Allahun Nëse aji Parnon adhurimin një shkaj tjetër Mu ka pësë gjundë vëndët arabe Tho që një fjale E përsisën dhe thonë shumë njërës dhe sotë oshin Kulmina al Ladinu Allah yaino Kjo është fraze siriane apo sportor siranë thë dhe ka përdorur këtë fjalë që e kalbon nga më zgju vet. Thon çdo kush vjen në vet Zoti ndimoft. Çdo kush fenerë do ndimoft. Edhe kjo ide, kjo është tamam ide përse vetë flasin e sot që ta nuk e mohon tagutin. Ky nuk ushmorimi tagutit, ky është pohimi tagut. Kur ti e thua çdo kënd Zoti ndimon fenë vet, domethënë Zoti ndimoft si ti bën shok Allahut. Të sigurohom orta ku vë ato. Ço ta ta gutë ke mohuar ti kur ti zua Kristerin që i bën bir Zotit, Zoti më of çti bëj bir. Ato që hajn statuat, ato dhuron butën, Zoti më of çta haj butën. Çu do? Edhe kush në fotologji nuk çot musliman. Por e çot mushrik. E valla, siko subhanallahu te ndetaj, ajh ajh të rëndësishme, edhe janë detaje kryesorë në fe, edhe këto shumica muslimanë nuk i dinë. Shumëse mos e mosh nuk e din dhe ata mendojnë se si janë në rregull me fen e tyre kur ata nuk din gjëmë kursohet fes. Dhe mohimi i Tagutit bëhet që njeriu së pari që njeriu të besojë të besojë në formë të sigurt që çdo gjë që, që Allahot, i thevet Allahut adhurimi ti është i kot. Të besojë që çdo kusht i thevet Allahut Nuk e meriton që ne të bindemi atij në bërje hallall dhe haram, sepse bën hallall dhe haram në, në e kanë të malo. Dhe dhe nëse dhe ka ndotë me Allah. Do të thonë, nëse paguti do të ka matash hallall. I morale dhe është hallall. Edhe thotë martesa me dy gra është haram. Edhe gjëra ja të tilla, kush i bindet pagutin të çdo lloj forme, të çdo gjësh, ai është bërë se paguti bër, i bër është bërë ushtari i tij, shoku i tij dhe të bashkëvetë në metan xhenem i përjetshëm. Nuk del nga xhenemi ndërsa besimtari i vërtet këtë lloj ligjësh takuti do të thonë maj për vete se unë nuk i besoj. Unë besoj ligjin e Kur'anit, në cilin Allah i Madhuar ka bërë haram kamaton, haram imoralitetin, haram alkoolin e marrë. Hallall madhësme 2 gram e 3 e 4, ka bërë Allah hallall. Kurse për këtë imoraliteti është hallall, martesa me më shumë se si një gruash haram. Ky është aguti. Mohimit i bëhet duke besuar kodsin godocin e tij që ai nuk e meriton ta adhuroj, nuk e meriton ti bindesh, nuk e meriton që të, që ta ta ndiqësh më mbrapa sepse ë uh, ai e shikot, vetëm Allah subhanahu wa taala mëriton që ti bindemi dhe të zbatojmë urdhëtit e tij dhe të nastrohemi atij. Gjithashtu pjesë e mohimit të tagutit është i njeriu ta ta urrej tagutin dhe ta shfaqë distancimin prej tij. Nëse një person thotë unë dua Allahun, por më Allahun dua dhe izujt e tjera. Ose thotë duaj Allahu, uni dua Allahun, du besimtar, por dua dha ata të cilët e mohojnë Allahu dhe shajnojnë Allahun, ai në të vërtetë, nëse i thot vetes ti besimtar, nuk duhet ta bëj këtë gjë. Dhe nëse ndërprondryshe, në nëse ati shkarkon këtë gjëje, ai në, dhujen, në ka të vërtetë s'ka kuptuesh të ohindit. Prandaj vallajë ma duar na ka treguar në Kur'an për Ibrahimin alayhis salatu sallam, i cili thejë shembull i lartë në distancimin nga çdo gjiti që ëdhuar veç Allahut. Dhe atyre që iadhujojnë ato gjëra Ka thënë Allahu madhuar në Kur'an, nuk po them vetëm se tekstin e Kur'anit. Tekstin e Kur'anit e ka zbritur Allahu madhuar, nuk po u nxjerr një fe tjetër o njerëz. Nuk jam duke nxjerr diçka tjetër në ve. Jam duke shpreh tekstin e Kur'anit, të cilin sot nuk e shpreh dot njerëi këtë sot. Sepse u intereson karriqet të tjerëve. U intereson rrogat, mijëra të eurove, do një votimën të pas pak muajsh. Do mbushën xhep sa para më brapë me mijëra euro. Sa kjo është feja që kam kanë bërë ta njerëz. Allahu ardh hakut atry që nuk pëndohen Se pasha Allahu në duke shkatrua islamin Janë duke shkatrua islamin dhe vëlloha kjo është faktisir shumë e madhe që pëndoh Në emër të fes janë duke i vënkaz më fes Hasbi Allahu në e më nukil Hasbi Allahu në e më nukil dhe pasa e thonë Pse flis një kundenesh Qëfar do të të bëjmë në ty i ndëruar Qëfar do të të bëjmë në ty Të të bëjmë zot për të që Allahu të Kura Allah ka për haram të dhu haram, kura Allah ka dhëtë hëllat të dhu haram, kura Allah dhëtë këllu bënd të dhu bënd, kura Allah dhëtë kjozduat të dhu duat, e kundet të më rafë, që do tjetër bënd të marad, ne? Allah i madhuru ka thënë në Quran, qatë kanët e këmë usëtën, hasënët unë fi Ibrahimo, allëdhine maa. Ka qënë shemë dhe mirë për ju, Ibrahimi dhe ata që ishën në ta. Qënë të që I thkalu li ka umim ina U uh, min kumumim Me ta abudu e min duni lah Kura ta i than Popullit të tyre nejme të distansuar Për jush dhe për jatyri Që adhëroni ju përveç anë dhant Këfar në abikum Ju kemi mohuar juve U ebeda bejnëna u bejnë kumul adawat U, baghda, u ebeda Dhe shfaqën dhe me të nesh Dhe me të nesh dhe me të jush armisia dhe urrejtja Për gjithmonë Hatta të uminu billaj wahde Dersa të besoni Allahun të vetëm Kjo është e i të kërënor E keni në faqin e parë të surës Më më të hina Ledzojni, shikojni, studiojni Ledzojni të fësirë në këthirë Të fësirë dhe tje, e thoni pasaj Ho që e fëtë kot Kus e fëtë kot A i gjithot Vëtoni për djathën nëse për të majten Vëtoni për atat parë më dhëmbra Për të kushit, për të verë dhe për t sepse dëmjë dëbija interesi. Pastaj, mas i mërë një interesi, shkeret gjematim e kam. Kus dëmjë dëbija? Më thoni qëfar dëmjë dëbija i sonën këta gjematit edhe muslimaneve këta. Erë dhe që është e shamië edhe unë nuk amë qenë kur të akorë që muslimane të qynë për të shkollë dhe pista, shafireve. Erë dhe këta, gjua jo i votuaj, i votu të sepse i nuk i ndimu muslimane më shamiët. A i dyku i Lohaj, po që, ne, po që se ne nuk e kuptojnë Që ata në më shtrojnë të shi Ta dim se ne, ne do bëjmë Më budalezi qafirat Lohaj, po dhe unë e di Më ka dhe në vetë njërë qafira Janë të bindu në 100% që politikant Janë gjenjeshtarë dhe gjenjen Vetë në para votimeve, kaq Kusë ne, i theve të tonë musliman Ne ne ka urdua loj që mos përzime Me politike në të të, të piste Ne dim shumir që ata e din Ne dim që ata e din Që ata janë plera Kuptojnë? E di vetë të thyesë kush janë ata. E, e megjithatë ne shkojmë papu dhe themi o ti nuk do të votojmë çfarë donju bënim rregull, dohet një çavët tona, na përdorin vetë si spionë gjithashtu se ka dalë modere tashi që lejon muslimanit spionoj. Po Kupto kjo moda e re e fundit, fe e re. Lejon spionimin e muslimanit. Po hir të dëmë dobis, se kush vin peslliqë njëra pas tjetrës. Nuk moha taguti, fillon pastaj shkojnë dimo tagutin, nesër pas nesër kush derë armiku? O o ai po ofem. Këto lojëzësh do t'i ndajë Allahu gjërat. Një grup do bëhen besimtarë, vërtet që e mohojnë tagutin, një grup do bëj munafik të vërtet të kulluar, të cilët do ta allhojnë tagutin. Derdje e qënan profetin sallallahu alajhi wasallam për hutbe, duke thënë vdiqë i dërguar Allahu të qënanin. Po vallahi, po betojmë në Allahu që është një, që të kishte qënë i dërguar Allahu sot, më atë që ka kanë zbritur Allahu në kornë e tij, këta njerëz që ai kanë qartë derdje këta do ishin armiq më vëllëntis sot. Sepse ata nuk do të luftojnë sofën e vërtet në suletin e tij. A vetëm ndoj pas asaj besimtar. Ne koha që Allahu ma dhurou, kështu ka thënë për bojimin e për mbyllimin e tagut dhe ka treguar që besimtarët e vërtetë do urrejnë ata që adhurojnë përveç Allahut dhe adhurimin e tyre dhe hidhur që adhurojnë përveç Allahut subhanu teala. O njeri, po si mund të kupton këto vogje ndryshe? Ti i thuar vetes besimtar. Ti beson Allahun. Ti e beson Allahun që është i A mund të ti të kesh dashurinë në zemër për atë që shan Allahu dhe mohon Allahu dhe lufton fenë të tij? Po që se ti ke dashuri për to, kjo tregon se ti nuk e ke njoh fenë Allahut ose ti je armik i saj i kthefej. Jo do dy gjëra, s'ka tretë. Hasbi Allahu ve ni'mal wakeel. Hasbi Allahu ve ni'mal wakeel. Nuk pasa në thonë këtë njërëzit që thonë një që peshku përishka nga koka. Me të vërtet peshku përishka nga koka, po të ashtë përishka nga koka, koka ka qëtë prekosh, po të ashtë i ka shku më të dërë fundëfarë. Allah i madhrua ka thënë në Kur'an, e nëm të rejle lëdhine, i zërmune, anëm amën ubi ma unzili i leke, u ma unzili min qablik ju ri i dune, i jetë hake mu i dhe të të vundë. A nuk i këparti ata të cilët pretendoj se kam besuar Ate që të ka zbitur ty dhe atë që ka zbitur për parateje Duan të gjykojnë të taguti o ka dhe omiru e jekë furubi Por ata e në ordruar të mohojnë ata Kjo të regon që a i person që shkon të gjykojnë të taguti A i nuk e ka mohuar tagutin Kjo të regon që a i person që shkon të gjykojnë të taguti A i se ka mohuar tagutin Kjo të regon që, që a i person i cili e mohon tagutin A i nuk du të shkojtë gjykoj Ky është kuptimi i ajetit. Këtë ajet nuk e kam thonë unë. Kjo është fjala e Allahut, mosuën Isa, mund jetë në 157 ose ose 157. Allah i përpara 157-s. Allahu i madhruar ua ka mohuar imanin atyre personave që pretendojnë se besojnë Allahun, besojnë bretëti, edhe shkojnë pas ai në shtron pagutit kujt? Ati që vë nës ligje, ky është aguti. Ai që vë nës ligje, vallai, bëhem subhanallahu Edhe vetë qafiret e dinin shumë mirë që ligjet e tyre janë të mangëta. Edhe më kujtohet një katër gojë personi ka i cili ka qenë në shkollën e tyre, e thon votë dialogon me profesorin për çështje ligjeve. E thoshte, po mirë, tash i ligjetonan, e dinjë se kanë gabime. Pse çfarë do të jetë zgjidhja në qeli? Do bëron atë ata që vetëm ligji plotë me 24 qeli, dhe e dinjë që kanë libra i Allahu, dhe nuk duan ta vendosin ligj. Për për vetë pse? Sepse ash pish ligj i shpirtit të tyre që nuk e lejon. Nëse ata nuk e lejon pishu i shpirtit, çfarë bëjmë ne vendin nëse vunë atyre? A ty më dhe në gjenë me që ta nuk të të të në gjenët? Me që ta nuk të nga o vërë në loqë këndë dhe në ta vërë në shejtanin? Pse? Se kemi, kemi dobi për i sa gjeje? Valaj, ata që vë thonë, shkoni dhe votoni, ju kanë mashtruar. Po the mu betonë në loqë kanë mashtruar. Me i mirë i tyre shë e i ci nuk e ka, ka përfyturuar të qështë dhe nuk, ka dhe nuk po e ka i den se gjitho të të të të të të të të të të të të të t adhurimin e tagutit me votën tate. Dhe se ke më huar, se të se aji person që të zhidhet, aji që të përfajsu se si jo dhe imi dhe i tjetrit, dhe në emrin tëmë, dhe në emrin tim, dhe në emrin tjetrit, aji të vendosë ligje, e të do, do të ligje si ka vendosër unë, po të pimë ke zhjedhur mua që mund të vendosë të ligje, e ti të funë po e më hojë tagutin dhe ti. Qa të se të gëtë përmohën ti, ti po përmohën statujte e, e tia Statutet e, e krujës e tjerët, më nalë, dhe më monti, më të tjera më radhë do mund të pse vetëm ai është llojimi i tagutit. A dhurimi i tagut është shumë llojë dhe ne kemi ëseruar këto në në, në, në, në hutbë të kaluar me argumente fetare e do vëserimi tani këto hutbë inshallah. Qëllimi këtu është olleze që feja i stamësh bësh shumë hojë. E un po them, zgjoni nga gjumin sa nuk është vonë, se ka një frisë do të marrni rrymë më madhe dhe nuk keni për të kuptuar veten tuaj veten kur të hynë në xhenem përjetshëm mosi më ashtrojn fetvat sot kanë dalë fetvash sot kanë dalë lol lol njerëz që janë me fetva valla njerëz më të pacip kanë dalën sot janë me fetva për fen Allah ata të cilët tregojnë dashuri çka ata që u tregojnë njerëz dashuri çka nëpër hyrën e për, për televizionin ja ata që sot, nuk janë me fetva sot që nuk kanë idenë gjuhës arabe jo më ndonjë fenislane pashallahu që është një se njëqëshumir një ata dalën se njerëzve fen sot por ne këni kujdes për fen tuaj vallahi Un po parlemorë para se të të vdon. Kë një jetësh e shkurtër. Nuk diet në epallom mund si të takojmë apo jo. O zdi gajmë çamundollë nesër. Por ti u them kaq, të ruai çdo kush vetën e ti. Kuranin po e keni përpara. Lezojini, zbatojini atë që të shpëtoni. Përndryshe, përndryshe po ju mori rrymë e përgjithshme e njerëzve turmës të ince ignorantëve dhe turmës të, të verbërve keni për të shkatruar. Këburshel mos mos mendoni se shkatrimi do të vijë kështu, do të do të vinë smundë në spitale, do të sjellë dhëm, pastaj do të kupton që ishte shkatruar. Jo, ja, jo, ja, nuk është ashtu shkatrimi. Shkatrimi dizeh është, shkatrimi është thullë e formës që ti domoshta do të hyjë në një jetë më shumë, do vesh më i kollarisur, do të ke më shumë luks në dyja, sepse aty kush kush ke me kufit Allahut, hapa lloi dyja në sport për njëriun, do ndihesh më i lumtur. Ç'është problemi? Ky është shkatrimi. Ti e lule ku do shkatrimi don? fonda <test> të sinë të tëzi në afën e tyre derisa pasaj të hapollë të hap të hap të hap të hapë në botën derisa të merr për njerësh vak si punë karonit karonin e mori Allah i madhuar mbas i te kaloi në fific i e hapi e hapi në botën njerëzë ndronë ah sikur t'isha me karoni e passe kur e mori Allah për njerësh atë u penduan ata po lum për ata që i la Allah të pendojnë dhe mirë për ata që e mori Allah dhe për shemull për tërët Gjithashtu ka thënë Allah i më dhruar Alem të rejle ledhine, utu nësive minel kitabi Ju minun e bilgjipti o të tagut Allah i më dhruar ka të reguar për ata që u ka dhe librin për para E ka të reguar këtë gjepse që të majhë mësim nere O njerëz, që arshë bërë me që i futët, është bërë këtë umet Profetis Salasena ka të reguar që ne Hap pas hapin dhe indikim që i futët e kështeres Dhe ka, që do loj gjetë ki që kam më që i futët, e kam Anuaj kjo faqtat që ju u është dhënë një pjesë e librit që besojnë xhiptët ta Gutin, besojnë megjistaret dhe besojnë Tagutin. E besojnë Tagutin. Si kam mundsi të besojm Tagutin kur ata kanë librin e Allahut përpara tyre, Teuratin? Ja pa këso kam mundsi. Sepse ta ta devijon Allahu zemrën kur njeriu devijon devijon nga e vërteta, edhe sytë që librin e Allahut parë sy të 24 nuk e shkon në të vërtetën. Nuk bën drejt syt më. Nuk e lën më kot ata që ta shikojnë sepse hyjn interesin, synin dhenjaja. Fim porosit, hym pisllinqet. Pastaj në fund fare, në kurrë të vijë dënimi për Allahun subhanetale. Ky është për kujtim vetëm për ato cilët kanë frikë dënimit në Allahun botën tjetër, ndërsa ato cilët janë të dashuruar shumë as zunjas aty u themi selamun alejkum lënë për të xehinin. Paqja qof mbi ju, ne nuk kemi lidhje me injorantët. Me injorant nuk merrim më. Injorat kanë punën e tyre, ne kemi punën tonë. Me atë ditë u them kaq që Allah i mëdhuar ka thënë për këta persona të cilët i foshin vetëve të tyre Besimtar në libër në Allah, ata e besonin gjitë në tagutin, nuk e mojnë në të. So të alloj më dhuar, o kafruha, o edhe o thosh në atyri që kishën më huar, ju i në më të zuar se këta. Dhe shikoj këta alloj e sëtë, këta alloj e të cilët i thovën në të të, të besimtar, janë më të gashën të i quin besimtar të mirë, më në afikën sa besimtar të vërtetë. Ku vjen puna për ne, na shojnë. Ata janë kështu, ata janë ashtu, ata, janë kështu, ata janë kështu. Vjen muhabeti me mufrafikët. Mu na mu fik të kulluar. Vallai di njerë se si nuk nuk falin namaz. Mor i post, dallin ta dhe urojnë urime për postin e ri, ke bërë detyrë shumë mirë. Ai sfalë fare. Ai është armiku i Islamit. Ai po bën dor kasm për më më më më të vënë sa ti shkon në Urom, kurse vështmosman ti i pau dhe Ishan e thua për ta qetaën budalle janë çmendur shumë rrad. Aty është Islam për cilin ti ti ti i fton njerëz anto Islam ton njerëz të ti. E ka qasëm me të gjithë ato lojë mallore, çifutot. I them u shigoj ju jini mëvisë Muhamedi dhe shoqët e tij. Fiks fare. Po subhanallahu kjo histori. Po si e përsërit vetën e vet kjo histori. Po hap pas hapi er shkojmë e shkojmë pas kohë e përsërit historia, vetëm ndryshojmë personazhet, kaq. Kuse veprimet janë të njëjta. Prandaj do lloj mallor më ka dhënë shembull që ne ti njohët ai njerëz ku janë ata, ose soi në tyre. Po sallallohunë më dhurohet na bëj për atyre që largohen disencion nga Tokuti dhe bëhen vetëm mallorë vetëm. Elhamdullillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Mba pad. Dietarët kanë treguar që tagutët janë shumë lloje. Edhe un për ta konkretizuar më shumë çështën e tagutit, po tregoj disa pika që kanë treguar dietarët asilat hyjn tek taguti. Në djetartë, ka ndonjë dietar tek pamondim al-khaym al-juziyyah, disa prej tyre, disa prej tyre kanë përmendur në dietarët e nesh në librin e Durrës së njerë, xhalibatun jawr, kanë treguar që tagutët janë të shumtë, por më të njohër i dhe kohët e tyri janë pesë. Kusë e nëtë pesë, e po u themë, fakisisht, të, të pesë nuk përmëndin gjithë. Ka disa për e tyre që e islamin, të rathë thënë islamin, thënë kuat tagut janë katër dhe heqë një për të johës e dy. A të që nuk interesojnë. Jamë pesë. I parë i tagut e shëjtanë, i blisi. Aji cilifton njerëzi që të ardhërhoj dhe gjithit e mësha Allahu Suha Nuk Aala. Allah i madhër A nuk u ka mërë besën o bita demit që mësa a dhroni shëjtanin, a i për ju është armik i përbetuar i qartë armik i qartë qart. si a dhronë shëjtanin njërës e fatihisht nuk a dhronë shëjtanin a dhronë shëjtanin pak fatihisht pak janë, ata që a dhronë haptazi që të thonë në a dhronë shëjtanin kurse Allah më dhronë ka të regurë të që shdëku që nuk a dhronë a dhronë ka a dhronë shëjtanin I ka Allah e kujt shoqërohet vajmë dhuratë ata që adhurojnë çdo gjë tjetër veç Allahut si kanë adhuruar sheitanin sepse ata i janë bindur urdhrave dhe kërkesat e sheitanit. Dhe kush i bindet urdhve të djegujtit veç Allahut dhe adhuron diçka tjetër veç Allahut, ai ka adhuruar sheitanin në të vërtetë. Dhe ky është adhurimi i bindjes. Dhe kjo tregon që adhurimi ose shirku nuk është qenë një shirku për sëdsë, por edhe bindja e djegujtit veç Allahut është qenë shirku. Dhe nuk duhet bër. Duhet të bindeni vetëm Allahut subhanuhu teala është avudi i parë, avudi i dytë është ai i cili ndryshon ligjet e Allahut subhanuhu teala. Një person i cili i thot vetes ti dijetar ose i ditur dhe i di që ligji Allahu i Allahut tek ka bërë haram, ai shkon e bën halal. Ose Allahu më dhuar ka bërë halal, ai shkon e bën haram. Si punë ka sot nga, nga kjo lloj fakties janë shtuar. ë i ndryshon ligjit a kjo loj, të Allahut. Ky lloj hyn tek fakuti. Ai që ndryshon ligjin e Allahut subhanahu wa taala hyn te tagutet sepse Allahu madhuar ka zbytur ligjin e tij por to zbatuar dhe jo por të ndryshuar dhe kush ndryshon ligjit Allahut subhanahu wa taala dhe vendos ligjet da të tjera në emër të Allahut ai quhet tagut. Dhe ky është idhëritia që kanë pasur xhshterët që i ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam Ad ibn Hatimit i thotë a nuk ka bënë halallin haram edhe haramin halal edhe ju e konsideroni të till? I tha adiu po. Tha ky është adhuri që ju bënit përsërimin tuaj thotë shodorin ky është ato i dytë të ri dhe ky është domethënë adhujimi i tagutit lloji tretë është të gjykosh me ligjet e përbashkëta përveç ligjit të Allahut subhanuhu te ala nitata kanë konsideruar atë person që gjykon me ligjet e përbashkëta përveç ligjit të Allahut madhëruar tagut dhe kush shkon gjykohet tek ai për të marrë vesh ligjin se çfarë të, të drejtë ka ai quhet adhurosi i tagutit yndashtu i katërt janë ai personi i cili pretendon dijen e ghaibit ku shpëndën diën e Gajvit ajëstagut. Si puna e atyre fallzorëve të cilët shohin kafe, të shohin duart ose atyret fallzorëve që dalin kur televizone ose aty që shkojnë horoskopin, të gjithë janë paqit edhe kush i kush i beson ata, ai ka adhuruar Tagutin, edhe aty nuk i bën dobi besimin Allahun sikur të falet 50 herë në ditë, 5 herë. S'u si tagjëroi Ramazani, po gjithë vitin ta tagjëroj. Nëse ai nuk i mohon një për këtyre tagutve, nuk i bë dobi favori me Allahun mëdhor. Qoftë çafiri, që daj nga feja sa më Gjithashtu, a i person që a adhuruar dhe që Allah t'i bërë seshde, përveç që Allah më adhuruar, ose i lutën jesë përveç që Allah më adhuruar, edhe i shikna që me thunde e adhurimi, këj gjithashtu që t'agut, edhe këta janë lojet më kërësohet që ka mërmëndur më më tjetar t'agut dhe, kush nuk i mohonë ato, por i besonë ato, i do ato, i përkraha ato, a i nuk është një suës në Allah më adhuruar, por e ka mohu Edhe mendoni pak me gjithë detajet që unë e minim sigurt që, që ta, jo një pjesë e xhamatit nuk ka gjunjë herë ose mund të ketë gjur kalim thëni. Kto ato që rrin rrugëve asa kanë idenë fajs vizh xhami e del prapë gjën sot xhallazh zonata e muslimanë. Kur ata janë vetë që nuk kanë idenë adhurimit të Allahut për ata pagutin e adhurimit për ditë. Edhe megjithë të papjen musliman. Domethënë nuk ka çfarë gjë në dynja gjithçka e muslimanë gjithë do hyn xhenet, nuk kanë më marr xhami, bëni çdo doni për rregullim. Jimi shumë rregull. Ky është mastrorimi më i madh i plisit. Që të gjithë plisit njerëzve nga porta e festës, e të thotë aty bëni çfarë doni sa jeni në rregull. Edhe mbas tim mastrorimi është mastrorimi aty ku i mastrohin plisit me para. Po merri ato para se duon për dave. Pastaj kur i merr për gjysmë për vete, gjysmë për dave. Pastaj jet rrugës edhe gjysmën që i jishin për dave u bë për vete. Donë dhe, dhe pasta kanë dreka të darkës, ja shteti saktë andej. Edhe pastaj të gjitha, të gjitha, të gjitha në radhë vin pislliqet njëra pas tjetrës. Shtoj pisniu, shtoz ulumi rritët gjunafit e këllohu i madhuruar, edhe duat e besimtarën rrien, lardhe Allah, edhe Allah subhanuat talër, dëgjuhës, dhe oh dhe Allah, ata që i bëjmë patresifës tënde, këthejnë vëndë tënde, po që i se duat këthim, dhe nëse nuk du këthim, merri. Asbi Allah në më në kipë, nëse Allah në madhuruar, në më shërët në falë gjunafë, nëse në më gjunafësharë, nëse Allah në madhuruar, në b Profeti sallallahu alaihi wasallam ka tha në kohën e fundit, do shtohen fitnet dhe ka thënë Islami do kthehet i huaj siç ka thënë. Do kthehet i huaj siç ka thënë. I huaj edhe xheneti është për huajt. Prandaj mos e konzoni vetëm që jeni që jeni të pakët ose që shumica e njerëzve nuk janë kështu si ju më radh, sepse në të vërtetë Islami vërtet e ka huaj. Islam kshu, Islam Islami çakollatash, u kshu i qytullisami siç duan këta, ç'do ti Foto de tot duti un e duhallallata. Ta bjuno alloch, kim mos kim raki. Hajde, halal. Po do un e duhallall. Edhe ti alloh. Po do un du po po po po e duhallall. Po do ti allall. Po do kjo duse ne ne intereson. Po do kjo alloh. Po çka skazolli Azgam. Dita hallall, hallall. Ju kur shkuti kartao i librit, edhe dietarja ka ky është libër hallall dhe hallall. Jo është hallall, më është diju po pa halal. Edhe ta bëj diçka me kartavic sot. Nuk lanje po pa, pa halal. Doli kartao to bu kufur, edhe atje gjithme rreth moshtin tubo kufor doli kardavi llogaris subhaqa që këta e qujnë zot dietar po është një për ky të panve nuk ka as si të punë kardavi kardavi shumë i mirë kardavi fa Allahu mëshiro papën për ato të mirë që ka bërë për umetin e tij këtë mëshirë Allahu papën papën atë që do zoti e shtrej atë që zoti ka bir atë më mëshërt Allahu Allah poshtroft Allahu poshtroft në këtë dyellën botën tjetër Del kardavit dhe thot, eshin qësumë kam gjurë të veshtë e mi Ky është e imami, imami i këtyre që bëjnë halalën dhe halalën I këtyre që se më hojnë të agutin Del kardavit dhe thot, shikoni Israelin se sa demokraci ka atje Ne e urojmë dhe e përgëzojmë Israelin për këtëllu demokraciët vërte Asi jo, vonë të rabe, fitonë prensetendin 99,99% Që këllu, ku, ku, ku, ku shtip të 99% Thot, pasa e i vetë kardavit, thot Për gjithë njësët, edhe si ku Allah të afuseve të vetëve të votim, nuk, nuk, nuk të fiton dhe më këtë përqindje, e për shtrofë Allah. Edhe këta thënë, nuk ka si kardave. Për nëmbarish nuk ka si kardave, dhe se ju e një si punë e ti. Aji është i mami uaj, aji është i mami munafik dhe. Unë nuk kanë parë këtë u me disa munafik si punë e ti. Edhe që dishme subharë Allah që të ngrijet famë një munafiku dhe në të dhe grade, nuk kanë par Njëri të shpreh për Allahun gjëra të tilla kaq guxim i poshtër, si puna e tij. Është shpreh fjalë të tilla, e dhoi muzikën, e dhoi kamatën, e thye bixozinë, nuk ka gjë pa lejë, pa lejuajëllë njeriu. E çfarë dush ti e? Valla kam djuvë në verësimi, kam pamë sytë e mi. E kam, kam pyetur në Francë sot. Studion moda muslimane me Shamiton dhe kanë një lëndë fatare, i falni, një lëndë që quhet skulptur. Edhe do shkojnë sot do do shkojnë në pishin për për ta shumë, po ato i kërkojnë që dalin vetëm me me brekë me, me sutjena. M'bonin Allah. Ka thonë kardau nuk ka problem vot, lejohet të dalë. Gruaja me shamëi dali vetëm të bërëshme. Hasmiu vë oni më lo kilo kartav. Ai s'e zë spikë që më fisë do çavu. Ti e dieta ruçë më njëra të kupton që nuk e nuk lejohet. Ka thonë ky është i mamion kardaveh, hë? Ky është i mamit tyre. E kuptoni se ku e kanë çuar ta vëni sta me këta sot do vlezër? Këta asot i përti, i dhe filoj dhe u, u përdikoj njërë dhe të lu e feje, feje në kardarë dhe u kërë feje vërtet. E dhe ku shëpun në shtënë të që kushuat, që e të ekstremis, që e të këfir, që e të qukë, që e që ashtu. Ku shë feje vërtet? Feje hipokrizis. I për shtroftë alloha hipokritit. Nëse alloha në madhëruar në ruaj në shdo humbje, nëse alloha në madhëruar në ruaj nga dhurimit të avutit. Vetëm prokëtoni të jetë, o e ledhinështë në bëshazur të jabu duha, o në abu, inë Allah i lehun të vushra. Ata të cilë e largon nga dhurimi të agotit, edhe këthejnë të ka Allah për ta është përgëzimi. Përgëzimi nuk është në dyja, për në ahiret të ka Allah sërënë ta. Nusë Allah në madhurë në bejt për e tyrë që rejndi për në ahiret edhe mohojnë të dhutin dhe përse në Allah në të vetën dhe bëndurinu të r